Och Nu får vi svänga telefonbäckterit för ikväll. Eh, jag får säga alla lyssnare, har det så trevligt ikväll nu och eh, skjuta om varandra så, så kommer jag nästa rörda. hej! hej.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 Svenska motståndsrörelsen är ju inte ens en parti, nu ska det ju bli en del, en, en del av svenska motståndsrörelsen ska ju bli ett parti här. Då. Nu ska, ska det bli då. Och det har ju varit prode på det tidigare i sommar också, innan man hade väntat tills efter valet som jag sju ut på det här. Men det är det jag menar är att, att, att man ska inte kunna. Jag tycker att de gör rätt här, här som har bestämt, de här som har bestämt att man ska inte kunna göra sig här när det öppnar lister. Eh, samtidigt som vi Sverigedemokraterna är ganska klartiga tycker jag De skulle inte ha haft en öppen till att börja med då, då blir det ju så här va Och det var ju likadant i, i en annan kommun Där det var en, en representant från svenskens parti som röstades in då Eller på väg och i alla fall ja. Så det är ju det som är felet det är, Felet är inte att de kommer in att ja, till exempel en, en svärdpassist i den kommunen Att de kommer in en nationalsritsfråga liksom, från i det Utan fel är att man ska inte kunna rösta på på en person som inte ens med i parti, det partiet som rösterna står för eller som inte ens har stött upp i valet. Ja. Vi, vi är ute på Stockholms närradio 88 MHz och ansvarig utgivare för Galleronet säger bakte Gunnar Andersson. Vi har med oss karpstripan och eh, 4 oktober 2014 här faktiskt. Eh, eh, ja, vad har, vi, vad har vi tagit upp? Vad har vi tagit upp egentligen eh, här på Sägkanalens eh, webbrad innan vi kom ut på Stockholms närrod är megahertz nu.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 Ja, det var ju i alla fall ett antal minister, fem, bara fem stycken med in, och kund. Bara en, ja, med tanke på att är en av de politiker i riksdagen som har gjort sig mest, som har deklarerat mest för att man ska få mer, mer invandrare på alla olika håll och kanter i Sverige, på olika poster. Och så har han bara med fem invandrare i, i regeringen själv. Det tycker jag är väldigt, väldigt hyggelig från Stefan Löfvens sida här, absolut jävla hundsagral. Men... Eh, det är ju inte så vars mycket i regeringen tycker jag egentligen eh, som han har åstadkommit ha här. Han har ju en massa eh, konstiga personer eh, på olika ministerposter i regeringen. Till exempel för detta programledaren eh, för söndags- och även eh, ledare för ett barnprogram som heter Disney Dogs. Själv vet då Alice var Knulle. Och, ursäkta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 att hon har någon politisk erfarenhet För det har hon inte Utan enda orsaken är att hon inte är svensk Att hon kommer från Afrika Och adopterar vad jag vet och, och det är det som är orsaken till att han plockar in den För att det ska vara lite mångkultur Det är ju fruktansvärt lite mångkultur i regeringen Det är som sagt att är bara en utav fyra invandrare som har blivit intala En annan person som är illegal invandrare För övrigt har han plockat in Som fick anslag på på, på en asylansökan. Och han, jag vet inte om man, ja, jag är jag inte förvånad om den här personen inte finns kvar i landet ens som har blivit utsänd till, till minister på de poster. Och det är en massa konstiga personer som sagt vad som man har, som man har utsett. Till exempel en mansvater Slanosa Ronsson som blev polisanmälan för för kränkning tror jag det var och även helt mot folket på grund av hennes hattal i Almedalen om vita kränkta män, där då gjorde klart att, det var lite ej som hon gjorde klart det. det är för övrigt regeringen har ju blivit total sågas eller har blivit när man bestämt idag av en lång rad olika bedömare, och de ser ut som de svagaste och mest inkompetenta och infolna regering som Sverige någonsin har haft när uh, kommer kritiken från borgligt håll i form av till exempel den borgliga debatören Nick Eriksson som har samlat en del av kritiken på sin blogg då? Uh, men även en del vänstermänniskor har kritiserat uh, Löfvens regering och mer på det att den inte, det är många av Löfvens egna väljare som vad tror inte att det kommer att hålla sig vars längre än det är ju. Egentligen är det... Karl, tror inte är, att han kommer att klara av det här, men det kommer att bli ett väldigt väldigt svårt för det kan sig. Miljöpartiet har ju betydligt färre röster än Sverigedemokraterna och får betydligt mycket mer större makt än Sverigedemokraterna tillsammans med Socialdemokraterna. Och det är parlamentar, ju ja. parlamentariskt det är odemokratiskt egentligen. Ja, det är det ju faktiskt som Sams ska fram. Och sen så alltså, ska man komma ihåg att miljöpartiet, i miljöpartiet sitter en stor del extremister, bland annat islamister, i form av Nesmet och det uttalas då som är numera Sveriges bostads- och utvecklingsminister. Alltså samma man då som eh, i en intervju tyckte det, det, jämförde både islamiska staten och, och, och andra jihadister, menar att de var frihetskämpar han är muslim själv jag undrar vad han ty tycker om islamiska statens syn på människor som muslimer som inte har rätt tro eller rätt islamisk tro de ska ju avrätta om han ser IS då som man förkortar den islamiska staten men det här har inte med Kaplan tagit upp och vad jag vet så har han även gjort så känns som Ja, han har tagit stark inställning till is här och Jag tror till och med han sa i en tub att, att han tyckte att, att det inte skulle finnas några judar i Mellanöstern överhuvudtaget. Och detta säger, men i och för sig, han, är ju, han är ju extrem muslim, då, så jag inte förvånad över att han har satt med. Och den här personen är då bostads- och statsutvecklingsminister. Han skulle lika gärna ha varit demokratinister. av ja, man kan så bara bra fått den, den poster istället då. Och det finns ju en massa andra personer som har sagt om någon massa konstiga saker och agerat väldigt väldigt konst i olika situationer. Här. Uh, ja just det är det en intressant sak om Anders Yngve eller Yggerman här som var att ansvara för polisfrågor. Han är dömd för brott efter en SSU-aktion mot Bromma flygplats och han är då uh, uh, det kommer inte att var för, för minister uh, ja nya utrik nya inri nya inrikesminister ja, inrikesminister. Och han säger så här, jag har dömt sig en gång för länge, länge sedan för att ha varit med i relation mot just Bromma så att Jag var SSU-aktiv och var ute där och tältade. Jag fick kändes och och, och dömdes dags mot vårat. Så här. Man har alltså plocka in en ner i det här. Och så vidare. Och det är ju, det är ju jag menar, det är mest på Kaplan som har gjort så känns som förespråkare för lite saker och ting som inte är särskilt demokratiska eller muslimer kontra judar. Han borde ju alltid inte kunna vara med i en regering. Uh, lika lite som, som Vänsterpartiets Jonas Sjöstad kan, kan vara med i en socialdemokratisk regering på grund av vissa saker och ting som han har gjort. Och och är det är även att Vänsterpartiet är delat på grund av det här med den och sådär. Så att, uh, visst, uh, ska man ha med, med Kaplan i, som uh, ministerregering så ska man, då skulle man väl ha Stefan Lundlöf in plockat in Mårdnad och Fittor och Hermann Gröning och regering också då. Hermann Gröning flydde faktiskt till Sverige efter andra slut och var då jämtepolitiskt med ting. Och Löfven och en massa andra politiker i riksdagen har ju deklarerat väldigt, väldigt starkt för flyktiga som flyttar från sitt hemland och olika saker. Hade Gärmar Görling levat till så hade garanterat att Löfven tagit in honom som utrikesminister eller annat intressant, tror jag. Maria Färm, Miljöpartiet, har ju använt droger också. Det har hon ju erkänt, va? Ja, det, men vänta, ta, hon är inte med i regeringen Eller är hon med i regeringen, Maria Färg? Nej, men hon är med i Miljöpartiet i alla fall Och hon har ju använt ja. Roger, alltså och sen, och, sen, och sen Feministiskt initiativ kom in i Stockholms stadshus Där de måste vara med Och, och, och, och e, e, göra en budget, en budget Och tjejerna sa så här Vi har ingen budget Nej, men det har de inte heller Så att de ljuger inte på den punkten i alla fall <laughs> har faktiskt snart upp representet för Ministers initiativ och förengång e alltså, alltså. och skull de startar partiet era så varstö sansedlöts. Jag har inte troligt. Eller nästan jag tror. Men det här med Per Ö det här med Öberg då i Ludrika, SD skulle försöka eh, prata med honom att inte ställa upp men han ska tydligen ställa upp i alla fall. Och alla partier, ja. inklusive SD Ludrika, kommer att frysa ut Peröberg helt totalt, han kommer aldrig få igenom en enda motion. Så liksom varför ska han sitta med i Ludriga kommun? Han kommer aldrig att få igenom en enda motion. Det är så enkelt och han borde förstå det själv. Jo, men om man säger så här, jag förstår honom också lite grann. När de, när, när antingen, alltså, antingen, antingen, antingen men när, när en sån organisation som Assamaria får in en, en representant i ett i kommunfullmäktige då gör den personen, oavsett vad man tycker om Assamaria, rätt att sitta kvar. Även om personen kanske inte Får reda igenom någonting så kommer det röra sig om en hel del i Lundvikars kommunfullmäktige på grund av perioden. Han får, han får väl... Han får, ja, men han... så håller jag med om att det inte är demokratiskt att ja. frysa ut dem. Det är lika odemokratiskt som att man fryser ut Astrid. Men, men han får väl ekonomisk ersättning också för alla möten nu då? Va? Varje möte? det ja, får jag. Ja. Och jag som trodde liksom att, att SMR inte hade... Det ja, är väldigt, väldigt intressant att Klosslund går ut möte också och säger nu, talar klarspråk, att, att, att SMR har planerat att, att starta en partipolitisk gren ö, av organisationen. Uh, det här var jag som sagt var bara på tapeten har jag Någon gång i somras här tydligen Jag har en bild, uh. har en bild på Claes Lund faktiskt Han besökte, han besökte min studio I Hägersten för det var nämligen så att Föreningen Sveriges Framtid som sen blev Riksfronten Och sen blev uh, SMR ja. Men från början hette Sveriges Framtid I, Och sen blev det ju Riksfronten va?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 i en matta som jag hade som jag fick slänga Och det var inte ens tillåtet att röka I min lägenhet Vilket det var jag. <coughs> ja det är början på 90-talet det här Det var Föreningen Sveriges, Fram... Föreningen Sveriges Framtid Som först bildades Och sen blev det sen eh, Riksfronten som... Det blev ja, som sen blev motståndsrörelsen ja. Ja.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 Yes. Ja, Per Öberg har ju varit datalärare. Han blev uppsatt när han kom till, till den skolan, kände inte så vad det var vad det var han var på med, eller vilken ja. situation han repeterade för. Ja. Men sen det är det, det, var, det, det, som det var, som var, har varit känt för väldigt för många år var, men... och är fortfarande i vissa kretsar, vad vet det, är ju att han blev påstås att han hade blivit dömd för mord på en person som ett... Ronny Ö, man tror, någonting sånt. Nej, nej Ronny, Ronny, nej, Ronny Öhman blev mördad av invandrare på kyrkogården. Det här var ett bråk, vi öppte en i Nynäshamn på en badplats. Men vänta nu, Per Öberg... I alla fall, vad jag vet så blev Karlsson också frikänd för det här mordet också. Men Per Öberg då, han bodde alltså i Fagersta vid den här tiden på 90-talet. Och då, då hette det ju Riksfronten. Och den här tidningen, ja. vad hette tidningen som de? Ja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 Nej men, han, nej men Per Öberg hade ju, alltså, han hade ju klistermärken och, och böcker och tidningar som de här hantverken fick syn på. Som de rapporterade då. Och sen kom det till skolan kännedom så att säga. Att han var sån här, en av ledarna i riksfronten som det hette då. och Så han blev ju uppsagt då. Du sa att han var där eller ja. Ja precis. Han, ja. han jobbade sådär. Ja. Det är intressanta med Öberg är också det att uh, han... Han har ju en juristutbildning, vad jag vet. Jag tror han, han är utbildad jurist. Han har ju till exempel reposterat medvart jurist, vad som har eller advokat. Han har reposterat smr i olika rättegångsmål eller smr-aktivister som har misstänkta för brott. Det finns ju flera eh, filmer om det här på Youtube, där han, där han pratar i rätten och så vidare. Bland annat för en person som heter Emil...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 jag som en person jag känner från sådana fick jag på att Per Öberg kommer nog att röra om i grytan ganska ordentligt i kommunfullmäktige och underkastan oavsett vad man tycker om, Öberg, ja, om man men, na, ma, så ma, ja, men Nationalsocialismen, national national det är ju inte höger. Socialismen är ju vänster då. Det är ju ja. det är vänster alltså. Nationalsocialismen är inte höger utan det är ju vänster. I form det är ju med... ett att det därför varandra, men ja. socialism. Men det kan ju inte vara höger va? Socialismen kan ju inte vara höger. Kan den det? Nej, alltså, nationalsocialismen och kommunismen kommer ju från samma grund. Socialismen. Ja, jo, det gjorde jag. Båda, båda utvecklas på lite olika sätt. Bara. Ja, ja, det stämmer. Vet du. Men att de säger att nationalsocialisterna är högerextremister, det stämmer ju inte med verkligheten. då kan man väl säga att alla personer i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är högerextremister också, då? det är lika sant det att jag har alltså ett nummer av tidningen Kontra det, det finns ett nummer av tidningen Kontra och de har också ett arkiv också. Man kan följa gamla nummer. Jag tror det är Contra nu då. Där det står så här att Socialdemokraterna ville bevara den svenska rasen och att Socialdemokrater besökte Hitler, Tyskland och de var mycket imponerade av den, den stora framgången på det social Man förbättrade för arbetarklassen i Tyskland på den tiden. Man, man gjorde mycket förbättringar alltså innan själva kriget kom.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 Okej. Okay. Uh, hur, hur var det förra lördaren förresten? Var det någon som ni hade med er då? Ja, jag kommer inte ihåg det. Jag tror Kent Andersson ringde in där så. Ja. Det tror jag han gjorde. Ja. Det tror jag det var. Ja. Jag tror att, uh... Kent Andersson ringde väl in förra lördagen om jag minns rätt. Hennings har ju hoppat av SVP och han tänker ju inte ställa upp på det här parlamentariska någon mer. Han blir ju placerad på, som på 44 plats. Han kommer inte att rösta om mer heller vad jag vet nej han allt inget har väl gått ur systemet på den. ja jag tittar också till exempel här på några kommuner också att till exempel om du säger att det var 12 000 röstberättigade i Hedemora kommun så var det kanske Utav 12 000 hade vi kanske 9 000 ungefär en ökning då men alla i en kommun röstar helt enkelt inte det är ungefär en 3 000 som inte röstade i Hedemora kommun och samma sak till exempel i Bålinger kommun det var några ...som inte röstar liksom. Och varför röstar inte alla? Ja. Alla boder... Ja, det, det, det finns ju oavsett om man är röstberäktaren eller inte... ...så röstar inte alla människor i hela för det. Så att... Eh, oj, oj, oj, oj, oj. Ja, ja, jag har Ja, han inte av mig här totalt här. Jag sitter framför mig en bild på en artikel ifrån...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 närmare bestämt enligt en artikel igår här så gick hon med i Miljöpartiet för bara tre dagar innan den här artikeln och hon menar då i och med att hon säger väl i princip det att ja i och med att jag gick med i Miljöpartiet för tre dagar sedan så har jag varit politisk, eller varit politiker då då kan man lika gärna säga att ja men kan ju dra till mig 17 vara sjutton som inte stämmer alltså så att, men jag måste säga att jag ändå är imponerad av alla spår. För ståliga uttalanden finns det inte ont om i alla fall. Det måste jag verkligen säga. Så det jag ska bli på den punkten. Jaha, jaha. Jag har det här till exempel ja. det här med att hon menar att du att har varit politiker i tre år. <laughs> för att då gick med i ett parti. Ja, jag vet. Jag vet kommer att säga heller. Liksom. Det blir ju väldigt, väldigt konstigt. Då kan man ju så fall säga att... Uh, Ja, att, att juletomten finns av USAs president också. Då, men det förstår lite så vad. Ska hon främja den svenska kulturen tror du under fyra år nu då? Ja alltså det är väldigt intressant att du nämnde det. Det, Eller... det, det blir ju väldigt intressant att se hur hon har tänkt. Alltså och ju inte har kinning i, i den här regeringen på att manskår min sak. Det är manskåret hölgy Stefan Luffy, och lå det ut att Jag som är. Det är särskilt tyst mot det här tycker jag. Son främja den afrikanska kulturen kanske i Sverige, eller den svenska kulturen? Eller hon är i alla fall tillfallt som kulturminister i Sverige, och då måste hon ju främja den svenska kulturen eller kanske rasistisk. Den. Alltså hon, hon, måste, hon ska ju då Och enligt en kulturministers uppdrag Så ska hon nog Den svenska kulturen Men hon ska väl även främja lite andra kulturer Jag misstänker att det kommer bli så att hon Främlar först och främst de kultur Som kommer från den del av världen hon kommer från Och sen så kommer Svenska kulturen längst ner På listan hon ens kommer med eh, Sen säger hon Jag tycker det är intressant att under fyren uttalade sig på presskonferens under regeringsförklaringen och så, så är de alldeles så att det är ingen tvekan om att ha en gedig i bakgrund. Men vilken bakgrund han pratar om, det säger de inte här. Vet du när svarta senast fick Nobelpriset? För att Jag kan inte se, minnas att svarta människor får Nobelpriset, utan det är ju mest ju, judar eller vita människor. Är det inte var det, det Ismond och som fick Nobelpriset, tror jag? Ja, det är ju möjligt.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 det låter inte vad vi kör ser du. Nej men alltså, jag, vi... jag behöver nog tänka. Jag är seriöst, jag behöver ro tänka lite på jag på kommer, kommer faktiskt. Det kommer att ta lång tid kommer få på. Vilka var det som tog fram tog fram telefonen till exempel och televisionen och så vidare och så vidare och, och bilar och cyklar och såna här saker. Var det Telefon, var det? telefonen tog Alexander Graham Bell fram. Va? Och han var vit va? Ja, han var inte han var inte sardel vad det var det. Kan du komma, Ni ringer här också. Det är grejer. Ja, det är tillfälligt.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 Jag vet inte om nog ute och cyklar här eller ute och kör bil att men, men det skulle nog vara att vara hjulet, kanske om vi var sort personer som kom borde. Ja. Men julet uppfanns ju på stenåldern då om vi, om vi kom från Afrika, och, och, om, vi kom, om, vi, om vi kom, från Afrika liksom när bytte vi ras och blev vita är istället för svarta då. Inte sanning här hallå. Ja hallå. Ja inte sanning. Ja. Och du hade någonting på hjärtat... Ja, och... Det ska vi höra Ni då, Varför är det då? Kan ni förklara det? Varför har judar ungefär 40 procent av alla Nobelpris? Trots att de består av mindre än av en promille av jordens befolkning. Och då med, då I USA så har de kontrollen av hela massmedien. om man ska tro dig. Ja, men alltså, man får ju ett Nobelpris i alla fall. Hur kan det komma sig att... Att en befolkningsdel av jordens befolkning, de är alltså långt ifrån en procent Utan de är promiller av jordens befolkning Det äh. kommer att de har 40 procent av alla Nobelpris Hög intelligens, hög IQ Ja, absolut, alltså ni tror helt enkelt att judar har alltså en hög intelligens, rent rasmässigt Eller varför får de en... Nej då, alltså såg jag inte, Ja, hallå Ja, ja hallå Nej, så för min förklaring är egentligen att man har en kultur som, som verkligen inriktar sig på bildning. Ja. Jag tror inte på den rasistiska tanken att det skulle finnas några särskilda hjärnor. För det är ju liksom lite fånigt helt enkelt att vara där en men De är ett av de mest upplandade folkslagen i världen i sådana fall. En judé är inte någonting som har kommit från Abraham och så har hållit sig och sin egen grupp. Men man, man tillhör den judiska kan man säga, kulturen då, mer än rent genetiskt. <laughs> jag är kanske på mamman, och mamman skaffar barn med en, ja. en icke så är ju fortfarande barnet en ljudd. Ja, men det är en lundgång uh... Ja, det var det jag sa ja. Ja. ja, det var så. Ja. Ja. Det är en gång till. Det var så lundgång med något bra svar på det. Jag tror inte Kalt Andersson hör dig, vet för det är ingen här med, mellan telefonen och skypen här, så att... Jag ställer en fråga till, alltså, äh, men då kanske har du inte hört det. Jag ställer en fråga, rent rasmässigt så tror jag inte det, men kulturmässigt är det så. Att, och det beror på att man har en bildning och då måste man enligt Sverigedemokraterna som är väldigt äh, prost Fynistiska så att säga Så anser de att ljudarna Det är ett, ett, någonting att eftersevas värt Ja asså alltså, det, det finns ju Sverigedemokrater Det finns ju Sverigedemokrater som inte tycker det också Men visst eh, många Sverigedemokrater tycker väl det Hör du mig? Uff. Ja jag hör dig men du Han hör inte mig va? Ja. Nej jag hör ingen kraftstypare ja. Nej för det finns så inget Är det något fel någonstans då? Finns det ingen, går, kan, finns det ingen medhörning här mellan, i telefonen tyvärr. Jag har inte den kontakten i, känna? Ja. Får ja, ah, du känna? Får du känna? Får du känna? du kan Får svara på frågan. Ja, du känna? Får bra i Får du du Uh, varför, har, varför, varför har judar så stark makt över medierna, alltså, till exempel i Sverige, USA och så vidare? De, de, ja, då med, helt enkelt det är ju på så vis att de, om du skaffar dig pengar så får du också makt med inflytande. Ja. <sklatt> de har makt över medierna. Det, det, det, he, he, ja, det är där stämmer hela såklart. Vi har ju Bonnier. Han började ju som en vanlig... Uh, uh, som förläggare ungefär där när du har vuxit fram. Det är så med andra företag. Jag var i kan, kamp och han började också som en vanlig liten handelsman och blev blivit en av världens rikaste män. Har varit, han har varit duktig. Ja, det. Så det här är liksom tanken i att det skulle finnas något sorts kontlott bakom att det skulle få ut. Hur ska inte då fungera ut Jag tycker det verkar gammaldags. Det är ingenting som inte säger att, att judar har ett stort inflytande. Det kan man ifrågasätta, men inte troligt liksom, att det skulle vara för att beroende på att man har några andra hjärnor än några andra eller någonting i den sidan. Prata, ja. prata, prata här, kanske ni vi se om vi kan höra dig. Ja, kan jag hör dig. Ja. Okej, då får jag också. Nej, vad ska jag säga om det är har det med dig som du säger där, lite grann att, att judar har ju riktigt skall riktigt ut, så att de är smarta ja, intelligenta de är ju inga idioter man kan inte jämföra en judig med muslim till exempel, om man ska komma och tycka judar så, man säger judar kommer inte längre på utvecklingsskala på olika sätt än, än vad som sagt muslimer har tycker jag i alla fall så så, så, så det finns judlar som tar fram på många och de är produktiva, de är smarta, de vet att de håller på och så vidare. Och det är inget försvar för judar på något sätt. Men, så, så, så ja, men det brukar vara populära <talektionellan> event men det är snarare så att man har vuxit upp i de länder där det har funnits en teknisk och ekonomisk uttäckning. Ja, ja. ja. ja det, verkar, det verkar rätt svårt här att prata För det är väldigt dålig sändning Om jag är på radion Så det är nog lika bra att vi ligger ner i den här diskussionen tyvärr Ja, det hörs väldigt bra ja. ut I radion Det hörs perfekt i alla fall Så det är inte dåligt Det är inte dåligt att göra på din sida Jag Ja, jag hör mig själv i Min radio här alltså, det, Jag har bra i telefon Men det är väldigt skrapigt i Ja, då håller jag om. Jag ska, ska okay. fix, fixa inte nästa gång, det en kontakt som inte är i här. Ja, ja. Nej, så ska man hålla en diskussion så måste ju vara så ska vi att kunna höra vad man pratar om. vi lämnar vi Stockholm, absolut ja, ja, absolut. Ja. Vi lämnar Stockholms näråret. Vi tackar Kent Andersson ja. Ha en ja. bra, hej. Sen ja. fick jag. Jag fick, fick ja. Hej då. Hej då.